Ще недавно ці кущі цвіли. Спочатку обважнілі від роси, як виноградні грона, сизі кеті гибузку, потім маленькі жеснинові сонечка, концентровані згустки запашного дурману. Як над ними тоді трудилися і бриніли бджоли. Тепер спохмурнілі кущі стояли сиротами, покинуті й забуті. Та їхні цвітіння не було марним. Не пропали безслідно, і ласкаві дотики бджолиних лапок. Відбувся найвищий у природі акт запліднення, продовження роду. Тепер настала черга акацій і лип. Згодом прийде пора осінніх квітів, основний закон життя, як каже макуха, от за реготами пішов, іначе кругом правий. А Ващенко сидить ошелешений і пригнічений. Адже від самого ранку мав надію переконати Петра повернутися назад у лікарні. Тим самим Андрій, може, допоміг би Вероніці Юзефівні. Та от, нікого не переконав, а сам здав позиції, спасував. Бо нічого не вміє доводити до кінця. Не зможе, мабуть, і гідно зіграти роль Пілата. Який з нього Пілат? У того була влада римського прокуратора, Легіони озброєних воїнів. А що і в нього? Тільки бажання допомогти. Калиновський, Зайцеву, Валі Шчербань. Усім, до кого поспішає на виклик. Та одного бажання, як відомо, мало. А бджоли гудуть. Ні, то певно, в голові гуде. Від утоми. Протягом кількох днів Андрій Степанович уникав зустрічі з Калиновською. Він знав, що має сказати старий Дисертація не викликала найменшого сумніву, проте зовсім не знав, що їй порадити. Боротися? Доводити свою правоту? Добиватися законних прав? Але як? Де? яким способом? Діброва – видатний учений. Правда, відкриттів, які позбавили б людство хоч від однієї тяжкої недуги, або освітили б проблему виникнення життя на планеті, Сидір Потапович не зробив. Щоправда, то правда. Дібрува не пастер, не Павлов, не заболотний. Зате становище в нього вплив, адміністративні можливості колосальні. Маленька, скривджена бабуся в боротьбі з авторитетним світилом безсумнівно виглядатиме як невдаха і сутяжниця. Що ж усе-таки порадити їй? Сказати, не трать голубко сили, спускайся на дно? Але ж це буде жорстока несправедливість щодо старої і, безперечна, втрата для науки. Це розуміє лікар Ващенко всім своїм єством. На нього нападає людь. Треба знайти вихід, якийсь вихід, щоб заспокоїти самого себе. Для цього є два перевірені способи або гайнути на природу за Дніпро, стежками студентської молодості або знайти щось цікаве у виставочних залах. Музей західного мистецтва виставив новини польської графіки, і серед них – плакати. Ващенко з подивом і захопленням оглядав дивовижне багатство художницької фантазії і майстерності на такій, здавалося б, гузькій і прикладній ділянці. Кожна тема розв'язувалася оригінально, сміливо, без оглядання на усталені канони, без побоювання, що сюжет видасть незрозумілим. Звісно, були тут свої надмірності, зловживання тією вишуканістю, за якою стоїть не новаторство, не шукання нових форм і нової графічної мови, а безформна абстракція, бездушне штукарство. Проте переважна більшість робіт вабила зір, збуджувала думку, Чітко й разюче доносила задум, тему, ідею. Після огляду виставки Андрій наче освіжився біля джерела, в якому б'є і вирує талановитий мистецький пошук. Інше, але не менш приємне враження справила на нього виставка художників Закарпаття, експонована в центральному виставочному павільйоні столиці. Тут була представлена невелика кількість скульптур і велике зібрання живопису. Скульптурі менше цікавили Ващенка. Він завжди вбачав у них мертву статичність. Йому здавалося, що скульптор чогось не додав, не розвинув, не спромігся виділити. Найдовершеніший твір сприймався ним як натяк, начерк, чорновий варіант. Недаром кажуть, що навіть найгеніальніші скульптори ніколи не завершують роботу над своїми творами, вони тільки вчасно припиняють її. Живописні полотна оживали перед очима Ващенка. Він, мов би, роздвоювався, спостерігаючи водночас і саму природу, об'єкт відтворення живопистя, і його спосіб відображення, ступінь майстерності, манеру письма. Талановиті закарпатські митці Зачарували Андрія своєю тихою, лагідною, але глибокою, нутряною, невитравною закоханістю у рідний край.